Biz keçən dərsimizdə, yəni firqələr bölməsində demək olar ki, yəni cəhmiyələr haqqında danışdıq və ümumiyyətlə dedik ki, cəhmiyələr e, necə deyirlər, ən aşğın, yəni firqələrdəndir. Həmçinin dedik ki, cəhmiyələrin yəni firqələri var ki, hansı ki, onlar murciələrlə bağlıdır onlar dedi ki başqa firqələrlə də bağlıdır. Həmçində, yəni cəhmiyələrin bağlı olduğu firqələr də, yəni murci, e, mu'təzilər, yəni firqəsidir. Yəni mu'təzilərdə, yəni cəhmiyələrin rəylərini, fikirlərini götürmüş onların yəni davamçılarıdır. Və inşallah, yəni, bugün biz müətəzilər yəni, qisminə başlayıq, firqəsinə başlayıq və bu qismdə biz inşallah yəni, birinci fəsildə onların yəni, yaranması, yaşanması və ikinci e, bölmədə onların adları və adlan adların onlara verilməsi səbəbi və üçüncü bölmədə e, müətəzilər, məhşur adamları barəsini danışacaq və dördüncü bölmədə onların əsas ehtiqatları barədə ilə icmələn danışacaq və 5-ci fəsildə e, Muətəzilərin beş üsulları onlara, e, barəsində danışacağıq və onlara rədd barəsində. Bu inşallah biz, yəni Muətəzilərin indi yəni, yaranması, yəni inşa olunması barəsində danışacağıq. Hansı ki, yəni biz e, Kəsən dərslə, yəni Firqədən, yəni Cəhmiylə danışanda, yəni qeyd elədi ki, qeyd elədi ki, ümumiyyətlə bu Cəhmiyələr, yəni bir neçə, yəni firqələrin Yəni, yaranmasına səhəb olan əməllərdəndir, e, həmsinə bunlardan biri də yəni, müətəzilərdir. Və əgər biz e, bugünkü mövcud olan yəni, müsəlmanlar yaşayan torpalara fikir versək, xüsusən də Suriyədə, Lübnandır, İraqdır, İrandır, bu dövlətlər E, bu dövlətdə də yaşayan bəzi qrup müsəlmanlar var ki, onlar, yəni, müsəlman İslamı nisbət olunsalar da, ancaq onlar həqiqətdə isə, yəni, müətəzlərin, cəhmiyyələrin, xavariclərin, murciyyələrin, rafizlərin, başqaların əqdələrini daşıyır. Və bu qrup insanlardan biri də onlar bu müətəzlərin əqdələrini, yəni, daşımalardır və onlar... Müətezlələr nə vaxt yarandı? Müətezlələr ümumiyyətlə, yəni tarixə e, baxdıqda görürük ki, onlar hicrətin, yəni 2-ci 105-110-cu illərində necə deyirlər, yaranmışdır. Və yaranmasının əsas səbəbi də Vəsil bin Ata el-Gəzəl onun səbəbidir. Çünki o insan, o insan o zaman ki, e, Həsənə-l-Basr mədzəbin tərk elədi. Ondan sonra onu da, onun davamçıları da, rəyində olanlar da, yəni Vasil Ataya qoşuldu və belə elə də onlar bu yəni adlandılar. Və onlar əsas da, inşası da, inşə olunması da dedik, həmin dövrdə yaşayan bəzi, bəzi firqələrin, idi. Hansı ki, dedi ki, onlar e, xavariclərdir, rafizlərdir, cəhmi elədir. Hansı ki, onlardan əsas ayrılma səbəbləri də elə onların, yəni böyük günaha, böyük günah sahibi balasına olan rəyləri idi. Çünki o zaman onlar ki, Həsənə Əlbasiyə sual verəndə ki, bəs böyük günah sahibinin yeri haradır, hökümü nədir? Həsənə Əlbasiyə deyəndə ki, o Qəmməc Allahın ixtiyarı altındadır və onlar bundan sonra ondan üz döndərdilər. Və üzrəndərinə sonra məclisi tərk elədi. Həsən elbasıq dedi ki, təzəltümuni, yəni məni tərk elədin və sonra da onlar, yəni müətəzəl adına, yəni tərk olanlar adlandılar. Və onların e, bu firqənin, dedi ki, Ittibə, e, bu firqəyə ittibə eləyənlər dedi ki, dünyanın yəni, bir çox yerlərinin həmsində Hindistanda, Şamda e, Fars torpaqlarında və Yəməndə hansı Yəməndə yəni Zeydiyələr, yəni bu rəhidə olanlardır necə dedik ki, baxmayaraq ki, onlar ayrı-ayrı firqələr nisbət olunsalar da əsas isə onlar 5 üsul ətrafını edmək olaraq birləşirlər, hansı ki yəni onların adları adları Məsəl üçün, murciyələr, mühətəzilər, cəhmiyyələr, xabacil olsa da, onlar 5 üsulda ittifəq edib. 5 üsuldan biri, yəni, onların birinci odur ki, onlar, onların tohvidi, cəhmiyyələrin tohvididir. Yəni, nə barədə? Çünki, biz dedik ki, murciyələr ə, iddiyə ki, ə, iman odur ki, insan dinləndirsin, qəlmən təhsil eləsin. Dinləndirsin, qəlmən təhsil eləsin. Yəni, əməl olmasa da belə. Amma cəh daha azmışlardır, daha azalatlı olanlardır və onlar dedilər ki, e, iman sənin bilməyin yetər. Nitinlə təsdiq eləməyə də etəcə yoxdur. Sənin mücarrət bilməyin ki, Allah var, bu dirək səni ilədir, yəni müəmin ilədir. Və onların ikinci üsulu da odur ki, e, ikinci üsulu da odur ki, e, insanın, insanın, e, necə deyərlər, əəə, e, əməlləri barəsində, yəni insan hansı necə deyirlər, ə, əməllərin özü yaratmağa, yaratma barəsində isə onların rəyi, onların rəyi qədəriyyələrin. Rəyidik hansı ki, onlar iddia edirlər ki, insan öz öz əməllərin yaradır, Allah sonu onu əvəzinə əvəzan təqdir eləmir və baxımdan da yəni bunlar bu bölmədə yəni qədəriyyələrə nisbət olunurlar. Və onlar isə 3-cü onların ittifaq elədiyi 500 usuldan 3-üncüsü də Yəni ki, əlvaid və lüvaid odur ki, yəni ə, qiyamət, ə, əzab, ə, böyük günah sahibi olan insan qiyamət günü hökməni əzab çıxır. Çünki Allahsım ona bunu vədd eləyib, o vəddlə hökməni yerin yerinə yetiməlidir. Ancaq əhlüsünən rəis odur ki, yəni böyük günah sahibi əgər tövbə etməyib ölərsə, qiyamət günü mənzili har olar? Mənzili Allahsımın istədiyi yer. İstəsə cənnət olar, istəsə də, yəni cəhənnəm olar. Və dördüncü on Əl-mənzilə bu beynəl-mənzilətə indir, yəni iki e, mənzil arasında, yəni ki, böyük günah sahibi, böyük günah sahibi bu dünyada hökmü iki mənzil arasındadır, yəni müətəzilər demirlər ki, böyük günah sahibi kafirdir, çünki onlardan fərqli olaraq, yəni xavariclər, İddiəliləyə şey böyük günah sahibi, böyük günah etməklə, yəni kafir oldu. Bu dünyada və axirətdə ancaq mühtəzilə deyirlər ki, böyük günah sahibi, böyük günah sahibi, o böyük günah etməklə bu dünyada iki mənzi arasında qaldı və axirət günsə nə oldu? Əbədi yenə yəni, cəhənnəm oldu. Və onların 5-ci sualları da odur ki, el-amru bil məru və nəhyni l Yəni əmr eləmək, yəni yaxşı əmrini pisini çəkmək, yəni xavaricərin, yəni üslubu ilə, xavaricərin metodu ilə. Yəni xavaricənin metodu nə idi? Onlar e, inkarı əllən edərdilər. Yəni onlar yaxşılığa əmr edirdilər. O əmr eləyən əmr onun əgər o yaxşı eləməsəydi, onlar nə edirdilər? Ona qarşı qılınc qaldırardılar. Necə ki xavariclərin, yəni Osman Əliyə qarşı, yəni qaltığın göylü hansı ki onlar, yəni zalımlara qarşı, ondansa günahlara qarşı günahkar hakimlərə qarşı onlar nə edirdilər? Yəni qılınc qaldırın, yəni, onlara qarşı qalxırlar. Bu dəhiqiqətdə isə necə deyirlər? Xavajcərin, yəni metodudur. Və bu metodu, yəni bu beş üsul var ki, bu beş usul barəsində, yəni Xəvarizələr, Mu'təzilələr, Cəhmiyələr, Qədəriyələr, Cibriyələr, bunlar hərsimə ola ki, bu usul barədə nəyin edirlər, yəni ittifaq edirlər həmen o muətəzilər ki, saydı ki, muətəziləl xawaris, muhtəziləl cəhmiyə, muətəziləl murcə və illahəbəsayra bu muətəzilər hamısı ayrı-ayrı ayrı firqələr nisbət olunsalar da, onlar hamısı nə Bu 5 üsulu, yəni etiqad edirlər, 5 üsulu hamısı qəbul edir və baxın onlar bu 5 üsuna görə nə edirlər? Yəni bir yerə, yəni cəmləşirlər. Və onların ə, onların demək olar ki, yaranma tarixinə gəldikdə isə Əvvəllər, yəni tarix e, filiq alimləri, yəni bir neçə iki rəy deyirlər bu barədə və birinci rəy odur ki, birinci rəy odur ki, onlar əsas e, yarandı, e, demək olar ki, Əli ilə Muaviyən arasında olan, yəni döyüşlər vaxtı. Çünki Əli ilə Muaviyən arasında döyüşlər olanda, döyüşlər olanda Əbəsə sahabelər var idi. İbn Ömər o başqa ki, sahabelər var idi ki, onlar nə Əli'nin nə də ki, Muaviya tərəfində idilər. Onlar ümumiyyətlə tərk eləmişdilər. Və onların bu şeyi tərk eləmələri ixtizar salırdı, çünki onlar həqiqətən, yəni cemaatı tərk eləmişlər və həmin e, bir yazan alimə də ki, Ə, ən birincidən əltizal, yəni müətəzillik Yəni elə əlinin vaxtında yaramış Çünki həmən o sahabilər ki Üz döndərmişlər, o vaxtda o yaramışdır Və bu həqiqətdə isə necə deyərlər Yəni batın və idi Çünki yəni, o sahabilər hansıla ki Nə əlin, nə müaviyyənin tərəfində Yəni Qeyişmişlər Bu sahabilən sayı çox azdır Və onların da bu ixtilafları tərk eləməkləri Onu göstərir ki O səhabələr bunun fitnə olduqlarını, yəni iddia elirdilər və yəni, o bunun fitnə olduqlarını bilirdilər. Buna görə onlar, yəni bu cür necə deyirlər, ixtilaflarda, yəni cəmaatı tərk edib, yəni Və bu ıı, ikinci rəis odur ki, hansı ki, bunu əksər alimlər deyir və o da bu mütezələngərləşməsin əsas səbəbi isə Həsənəl-Basrinə və Vasil ibn Ata arasında olan ixtilaf idi. Hansı ki, dedi ki, yəni o Vasil ibn Ata Həsənəl-Basrinə Yəni, məclisəndə otururdu və bir gün Həsən Əlbasıya sual veriləndə ki, yəni, böyük günah sahibinin hökümü nədir, mənzili haradı, düzdür, bəzi rivayətdə gəlib ki, Həsən Əlbasıya dedi, yəni, vasilin xoşuna gəlmədi, e, amma bəziləndə gəlib ki, vasil dedi, Və Həsən onu məclisdən çıxartdı. Yəni hər hər iki yəni rivayətə yəni problem yoxdur. Yəni hər ikisi yəni düzgün ola bilər ki, ya Həsən dedi ki, onun hökümdür, Vasim xoşuna gəlmədi və odur ki, dedi ki, o belənci idi, Həsəni xoşuna gəlmədi və hər iki halda yəni Vasil ibn Ata məclisi tərk elədi, çünki öz rəyi bilir və o məclisi tərk sonra da həmin məclisə Vasilin yəni rəyində olanlar da Vasil sətər çəkələr, sohdəsinin başı özməşi sözü deyir. Deyir ki, taraxdumuni. Yəni ictəzal tumuni, yəni mənə, yəni, tərk elədiz. Və bu da onu göstərir ki, yəni bu həqiqi, yəni bu firqənin həqiqi yaranmasına səbəb də elə budur. Artıq yəni Muətəzilər bir çox yəni firqələrə ayrılıblar. Bir çox yəni onlar yəni təlimlər üzərində firqələrə bölünüblər. Hanstro firqələrin sayı 22-yə gəlib çatmışdı. 20-yə gəlib çatmışdı. Yəni o qədər, yəni böyük, yəni dəvət etdikləri, yəni ümiyyətlə demək olar ki, bu batıl firqələrin, yəni davamçıları, yəni öz firqələrinin yayılması nöqteəri, yəni çox böyük cəhətlər göstərmişlər çox böyük məsafelər qət eləmişlər, hansı ki o firqələrdən bir də müətəzələrdir ki, yəni öz firqələrinin yəni yalması çox böyük cəhdlər göstərmişdir, çox böyük müaliyyələr sərf eləmişlər, hansı ki o firqələrinin sayı 22-yə yəni, gəlib çıxmışdır. Ancaq onların adlarına gəldiyində isə, onlara verilən adları gələndə isə və onlara verilən adlar ümumiyyətlə iki cür qruptan ibarətdir. Yəni, birinci qrup odur ki, Onlara verilən adlar, ikinci qrup odur ki, onların özlərə götürdülər adlar. Və birinci qrup adlardan bəziləri elə adlardır ki, xəbəcələr o adları, e, müətəzilər o adları qəbul edirlər, bəyənirlər. Və bəzi adlar da var ki, müətəzilər o adları eləyirlər, özlərinə uzaqlaşdırırlar. O adlardan birincə müətəzilərdir ki, hansı ki, e, bu müətəzilər bu adı özlərə bəyənirlər. bəyənirlər. Çünki onlar umumiyyətlə... E, Bu adı ona görə bəyənirlər ki, çünki onlar, yəni batıldan ətizəl, batıldan üz döndəriləri yəni iddiyələr və baxımdan da ətizəl sözünü onlar, yəni bəyənirlər. Və ikinci onlara verən adlar isə əl-müqtədəl-l-cəhmiyyələrdir, yəni onlara ə cəhmi adlı verilir çünki onlar bu adlı bəyan məsələdə bəyan məsələdə amma həqiqətdə budur ki, yəni müətəzilələr müətəzilələr bir çox adla rəylənə görə, əqidəvi rəylənə görə onlar demək olar ki, cəhmi elərdən qidalanıblar, cəhmi elərdən qidalanıblar. Xüsusən də xüsusən də Qurana məxluq deməyə barəsində, Qurana məxluq deməyə barəsində Və başqa, yəni, bəzi sifətlərin, ad və sifətlərin inkar olması barəsində, yəni, əqidələr var ki, onlar demək olar ki, tamamilə, yəni, cəhmiyyələrdən, yəni, qidalanıblar. Və üçüncü onlara verilən ad isə Əl-Qədəriyyələrdir, yəni, müətəzli qədəriyyələrdir, çünki bu ad onlara ona görə veriliblər ki, onlar qədər inkar edirlər və insanın feilinin, yəni, insanın özünə nisbət edirlər və edirlər ki, Allah subhətə alaq, Allah Allah Subhanahu taala, yəni onların feillərini yaratmayib, insan özü öz feilin yaradır. Nəvə e, baxımından da onlar, yəni bu adın özünə verilməsinin illər, yəni bəyənmirlər, bu adla razılaşmırlar. Və dördüncü onlara verilən adlar isə əfteni uyyə e, Onlara bütpərəs məcusiylər, yəni ad verilir. Çünki onlar Bu ad onlara ona görə nisbət olunub ki, məcusilər də iddia elirlər ki, iki ilah var. İlahdan biri yaxşıq eləyir, biri isə pislik eləyir. Hansı ki, yəni bir ilah yaxşı əməllər eləyir, bir ilah isə pis əməl eləyir. Çünki bu e, müəttəs ilə iddia eləyirlər ki, yaxşı, yaxşılıq Allahdan, pislik onların özündəndir. Yəni elə bilər ki, yaxşı işə sövq edən Allahdır, pis pis isə Pis işisə, yəni əməl eləyən, əməl eləyənsə insan özüdür. Yəni, insanda iki yəni, idarəsi var. Biri Allah təhvindən birisə insan özü tərəfindən, bu da həqiqətli insanda yəni, iki ilahalıq deməkdir. Və 5-ci onlara verim, adlı əl-əl-vuaidiyyədir ki, onlar, ə... onlar iddia eləyirlər ki, Allah subhanət hala əl öz qumla vəd vədini necə? Yəni yerinə yetirəcək. Yəni Allah Subhanahu günah edəyənin, günah edəyənin əzabını hökmən verəcək. Aydındır? Bu da həqiqətdə isə yəni əhlüsünnənin, yəni etiqadına ziddidir. Çünki əhlüsünnənin etiqadına görə, yəni böyük günah sahibi əgər tövbə etməyə öylərsə qiyamət günədir. Qiyamət günu Allah altında istərsə əzab verər, istərsə isə yəni əsap verməz. Yəni bağışlayır altıncı acsə onlara bilmə açıl muaddilə adlanır çünki onlar e, bu ad ümmiyyət ilə cəhmil adlarıdır çünki cəhmilələr kimi cəhmilər kimi də muatazilərdə yəni adb ad və sifətləri də necə deyilər, inkar ilə təqtil eləyirlər hansı ki onlar necə deyilər, bu adı yəni isbat eləyib ancaq mənalarını inkar edirlər yəni onlar deyirlər ki eşidir eşidəndir amma eşitmir görəndir amma görmür Yəni bu da, yəni onlar bu məsələləri yəni cəhm ilə götürdiklərlə bunlara muatdil adı, muatdil adı verilib. Və onlar isə özlərinə verilən adlardan biri, dedil ki, Muatəz ilə ki, onlar bu Muatəziliyi, Muatəzil adını bəyənirlər, çünki onlar bu adı özlərinə məd kimi, yəni xoşa gələn kimi qəbul edirlər, çünki onlar yəni şərlərdən, bidətlərdən, fitnələrdən E, uzaq oldularına görə öz zəni, yəni müətəzili bu baxımdan adlandırırlar ki, yəni onlar şərri, bidəti, yenilikləri, fitnələri yəni öz zəni uzaqlaşırlar həmçində onlar öz zəni ədliyə adlandırırlar ki, yəni tohvid əhlə adlandırırlar ki çünki onlar e, onlar, e, onlar necə deyərlər, qədəri Allah subantalladan yəni, uzaqlaşdırdığından öz zəni, yəni bu ədliyə adlandırırlar, çünki onlarda ədil yəni ədil nədir? Onlarda el-Adl undum yani e, nefyü'l-qadar an Taala aydındı yani en tudaf ilahi affalu'l-ibad al -qabiha. Yani onlarda e, onların özünə verdiyi ikinci ad ehlu'l-adl ve't-tauhid yani adl onlarda o deməkdir ki Allah subhanu taala qədəri Allah subhanu taala Yəni ki pis işlər, e, yəni ki insanın e, pis işləri insanın özündəndir. E, yəni pis işləri insan özləri edir. Yaxşı işləri isə Allah subhanu taala eləyir və tevhidse onlarda o deməkdir ki Allah subhanu taaladan, yəni sifətləri Allah subhanu sifətlərini Allahdan uzaqlaşdırmaq. Yəni Allahdan, yəni, uzaqlaşdırmaq. Və bu ədiliyyədə onlar üçün ə, gözəl adı, məhdə olunmuş adı, hansı ki, bu adı onlar özləri özlərinə edirlər, ixtirə eləmişlər. Və üçüncü onların özlərinə verdiyi ad isə Əhlül Haqqdır, çünki onlar özlərinin haqq üzərində yəni olanlardan sayırlar və başqaların isə batıl yolda odulan iddia eləyirlər. Həmsin onlar özlərinə döydüncə hatta Firqat-ı Nəcihə adını veriblər ki, yəni xilas olan Firqə, çünki onlar özlərini, E, yəni, bu firqədən iddia edirlər, bu firqə olduları iddia edirlər, hansı ki, bu firqə aid olan fəzilətdə ədisəlisə özlərinə nisbət edirlər. Həm, həmsində onlar 5-ci adlı özlərinə götürüblər, bu da ki, əl-munazihun əl-munazihun Allah, Allahı tənzih eləyən, yəni Allahı saflaşan, təmiz eləyənlər. Əslində isə, yəni onlar Allahdan, ad və sifətləri uzaqlaşdırmaqda onlar Allahı e, Allahı yəni saflaşdırmaq istəyirlər. Ancaq həqiqətə bunlar nə ilə? Həqiqətə bunlar bunlar. Demək olar ki, Allah Subhanahu taala-nı əksinə nə ilə? Allah Subhanahu taala batil e, şeylər nisbət edirlər. Çünki onlar Allah Subhanahu sifətlərini Allah Subhanahu uzaqlaşdırmaqla onlar Allah Subhanahu ilə təmizə çıxartmaqla. Ancaq həqiqətə isə Tənzi, Allahı tənzih etmək odur ki, Allah Subhanahu taalaya e, nisbət olan ad və sifətləri olduğu kimi keyfiyyət bilmədən, ondan sonra onu heç bir şeyə oxşadırmamaqla həmin ad və sifətləri Allah'a ispat etmək. Həqiqətdə isə, bilirsiniz ki, İbn Qeyyim başqaları buyurur ki, Allahı tənzih etmək Allahın ad və sifətlərini Allah'a nisbət eləməkdir. Allahın ad və sifətlərini Allah'a nisbət eləməkdir. Və dedi ki bu Muataz ilə nə qədəri ilə arasında da fərq var. Yəni həm də ittifaq etdikləri rəylər də var. Çünki Muataz andı ki, bəzi adları da qədəri ilə adlandırırlar. Çünki onlar yəni qədərin insanın özü tərəfindən xalq olunduqlarını, yəni iddia Çünki onlar e, deyirlər ki, insanın qədərini xərq eləyən Allah subhanıla deyil, insan özüdür. Və bu reylərinə görə də onlar demək olar ki, qədəri ilə tamamilə yəni üst-üstə düşürlər. Bir də həqiqətdə yəni, İslamın yəni, usullarına e, zid olan yəni, bir reydir. Və müətəzlərin yaranma səbəbi, daha doğrusu, intişar, yəni yayılması səbəbi nədir? Və bunların da əsas yayılması səbəbi demək olar ki, yəni hakim, hakimlərdir. Və xüsusən də, də Abbas xəlifəsi olan Məmunun vaxtında demək olar ki, bu müətəzli rəyi tamamilə özünü zuhura bir verdi. Çünki o zaman ki, onlar Abbas dövlətinin xəlifəsi olan məmuna, Məmunun tərəfində cəmləşdirlər, onun gözünün qabağında məmunun bütün onun əhl-i sünniyə müvafiq olan rəylərini pərdələşdirdilər və ona tamamilə, yəni hiləli ilə yaxınlaşdılar və ona ə, demək olar ki, müətəzili əqidəsini tamamilə dərk elətdirdilər. Və o, həmən ə, Abbasın xalifəz o məmun bu müətəzili əqidəsini yəni, qəbul eləyəndən sonra artıq bu əqidəni insanlara da zorla da olsa tətbiq eləməyə başladı. Və bunun da səbəbində Və bunun da səbəbində, xüsusən də bu ə, mamun xəlifənin bu feyli demək olar ki, bu müətəzilin məzhəbinin yayılmasına çox böyük təkan verdi. Onun təkanlarından biri o ki, o həmən dövdü. O və ondan sonra gələn yəni, bir nesə xəlifə balqidən insanlara yəni, tətbiq eləməkdə, insanları yeritməkdən ötürü hədd alimləri, yəni sınağa çəkirdi. Hansı alimlər? Hansı alimlər? Demək olar ki, bu Qurana məxluq demirdilər, bu mühətəz ilə qədəsini qəbul eləmirdilərsə, o alimlər neynə idilər? Yəni, türmələrdə zəncillənirdilər, onların ruzləri kəsilirdi, qamışlanırdı və eylax sürükünə olunurlar və eylaxır və s. Bu alimlərdən biri də dedi ki, Əhməd ibn Həmbəli idi. Əhməd ibn Həmbəl bu böyük fitnə ki, həmən o vaxtı olmuş, hansı o fitnəni yəni tarix kitablarında dəndə, Fitnətul Xalqul Quran adlandırılan yani Quranın xalq olunması fitnəsi adlandırırlar, Çünki o rəyidə değilsə o insan, yəni çox acı, yəni cəza tətbiq olunurdu həmin insana. Hansı gəminin Əhmədin dövründə olan, yəni Əhlüsün alimlərindən çoxu, yəni bu sözü, yəni qorxu, e, qorxu tərəfindən, yəni qəbul etmişlər, bu rəyi deyirdilər və həmçinin Əhmədin həm də nəsihət edirdilər ki, yəni sən də bunu deyirsən, qəlbində başqa şey tut, tutma, bunu deyəndə ki, sənə belə azad eləsin, əziyyət verməsinlər. Çünki Əhməd ün Həmbəl, həmən alimlər ki, hansıla ki, Qurana, xalq, quran, yəni, Qurana məxluq deyirdilər, onlar azad olunurlar, Əhməd ün Həmbəl həmən alimlərlə demə ola ki, alaqasını kəsəkdə onlara salam vermirdi belə. Və onlar gəlib Əhməd ün Həmbələ edildi, Əhəməd, sən bizə növ üçün belə davransan, axı Ammar da yəni, yəni, dili ilə küfr işlətmişdi. Ancaq Penisam ona dedi ki, yəni ki, qəlbim rahatsa heç bir şey yox, sonra da ayə nazlı oldu ki, mən o qrihə və q Aydın, yəni kim iqraq olunursa və qəlbi mutmayansı. Və onda Əhmədül Həmbəl dedi ki, Ammarın ata anasını, Ammarın özünü ölüm gözləyirdi. Çünki Ammarın ata anası o sözü demədi və onun muqabimdə onun ata anası şəhid oldu. İnsanın həmirdini şəhidləri oldu. Və Əhmədül Həmbəl onlara dedi ki, ancaq siz o sözü deməsəydiniz, sizi ölüm gözləmirdi, sizi qamışlayacaqdırlar və sizin ruhunuzu keçəcəydilər. Və onun övrədə Əhmədül Həmbəl Yəni, bu, yəni, rəyi qəbul eləmədi və bu sınaqdan həqiqdən də, necə deyərlər, əzəmiyyətlə, səbirlə çıxdı və axır, demək olar ki, bu fitnə yəni, bir neçə yəni, xəlifənin dövrünə davam elədi, hətta axırıncı mutavakil ala Allah gələnə qədər, yəni bu mutavakil ala Allah gələndən sonra isə Demək olar ki, bu rəyi, yəni, batilləşdirdilər, bu rəyi aradan qaldırdılar və əhl-i sünnə, demək olar ki, bayrağı, əhl-i sünnənin isə, yəni, bayrağı, yəni, bayrağı demək olar ki, qaldırıldı və Əhmədin həmbəli türmədən azad elədilər. Dəyəcə, həmən o dövrdə bəzi alimlər var idi ki, hərəsi bir yolundan çalışırdı ki, həmən bu fitnədən, yəni, uzaqlarsın, bu onları... Həmən ə, xəlifət sağaqdırdı öz yanına və mühatəzlərdən olan, necə deyirlər, bidət əhlindən olanlar var idi, hansıla ki, onlardan biri Bişir ibn Səri, onlar Həsən ibn Atiyyə, Əl-Həsən ibn Zəqvan, Davud ibn Hüseyin və başqaları var idi ki, onlar Demək olar ki, e, bu, e, həmən xəlifənin yanında bu mücədirləri eləyirdilər və alimləri çalışırlar ki, yəni, məhv eləsinlər, yəni, onlara e, Quranın məxruq olduğu əqdəsin yəni, tətbiq eləyirdilər və o alimlərdən, yəni, əhüsün alimlərindən ki, bəziləri çalışır da yəni, burdan, bu məsələdən hələsi bir yol açıqsın. Və onlardan gördük ki, onların yəni, tovrələrini istifadə edirdilər və onlardan birini yəni, çıxarlandı və dedik ki, yəni barmaqların tutdu deyəlik ki bu başılı barmaqlarında kitabın adını saymağa, Quran, Injil, Zebur, Quran. Və sonra barmağın qətpə, bir barmağın qətpələyəcək və deyəcəyi məhz ki bunlar buydu nə deyə? Panah deyə məxluddur. Və isə niyyətində tutsa da xitab ödəyirsə nəyi başa düşürdü? Yəni hal qoyma, yəni dörd kitabdır. Bu cür metodların onlar, yəni bu fitnədən, yəni uzaqlaşmaya çalışdılar. Amma Əhmədin Həmbelisi bu fitnədən, demək olar ki, çox əzəmətlə çıxdı. Necə deyirlər, e, necə deyirlər, səbrlə çıxdı və onun da sayəsində Allah Subhanahu taala, yəni Əhli bu rəyini, yəni uzaldı, qaldırdı. Həmçində bu fitnədən sonra Əhmədin Həmbel, yəni İmam əhlüsünnə vəcəm filaqi yəni ləqəbin qazandı. Çünki bu fitnədən sonra Əhmədin Həmbelə əhlüsünnə vəcəmatın əqidə üzərində imamı sayıldı. Əqidəyə görən imamı sayıldı. Düz Əhməd Hədisə də alimdir, hədisə də bizə deyərlər imamdır, Əhmədin Həmbəl fiqrdə imamdır, ancaq hədisə fiqrdə onun kimi olsa da, ancaq Əqidə məsələsində isə Əhmədin Həmbəl, yəni Əhl-i Sünnənin, Vəl-i Cəmanın, yəni Əqidə imamı, yəni sahildir. Demək olar ki, Əqidə məsələlərində Əhmədin Həmbəlin, yəni bu reyləri, yəni ən əcdə məsələləri, yəni, yəni ki, Əhməd bir sözsə, başqa alım bir sözsə, Əhməd ibn Həmbəlin yəni, sözü götürülür. Çünki o İmam Əhlüsünnə validemə fil əqidədir. Və inşallah bugün gün yəni bu qədər yetər. Çünki gələn dərslərdə inşallah yəni onların məşhurları barəsində və e, sonra isə başqa fəsillər ki, var onların əsas əqidələri, yəni xüsusən də 5 yəni əqidələri, 5 usullar başa danışacağıq və düzün Allah bilir vasallə Muhammedin və Muhammed